Fyrra tímóteðusar bref, sjötti kabli. Allir þeir sem eru ánöðugir skulu sína húsbændum sínum allan skildugan heiður til þessa að nafngvöðs og kenningunni verð ekki lastmælt. En þeir sem eiga trúaða húsbændur skulu ekki lítils virða þá og vegna þess að þeir eru sískinn í trúnni, heldur þjóniðir þeim því betur af því að þeir eru trúaðir og elskaðir og gera sér farum að koma vel fram við þá.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 og þras hugspildra manna sem eru snettir sannleikanum en skoða trúnar sem gróðaveg. Já, trúin samfara næjusemi er mikill gróðavegur, því að ekkert höfum við inn í heiminn flutt og ekki getum við heldur flutt neitt út þaðan. Ef við höfum fæðu og klæði þá látum okkur það næja. En þeir sem ríkir vilja verða að falla í frestni og lenda í snöru alls kynns óviturlegra og skadalegra físna er sökva mönnunum niður í tortímingu og glötun. Fjegirindin er rót alls íls. Við þá fíkn hafa nokkur vilst frá trunni og valdið sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, guðs maður, forðast þú þetta en stunda réttlæti? Guðrækni, trú, kærleika, stöðuglindi og hófærð. Berstu trúarinnar góðu baráttu. Höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningunni í veðurvist margra votta. Fyrir auðliti Guðs sem veitir öllu líf og krists Kristjésu, sem gerði góðu játninguna frammi fyrir Pontiusi Pílatusi, býði ég þér, gæt þess sem þér er falið líta löst og óaðfinnalega allt til endurkomu komu drottins vorst, Jésu Krist sem hinn blessaði og eini alvaldur mun og sínum tíma láta byrtast, konungur konunganna og drottin drottnanna. Hann eitt er ódöðlegur og býr í því ljósi sem engin fær nálgast, hann sem engin maður leit nýja litið getur. Honum sé heiður og eilífur máttur. Amen. Vara ríkismenn þessarar aldar við að hreykja sér og treysta fallvöldum auði. Bjóð þeim heldur að treysta guði sem lætur okkur allt ríkulega í tí sem við þörnumst. Bjóð þeim að gera gott, vera ríkir að góðum verkum, örlátir, fúsir að miðla öðrum með því sapnaðir handa sjálfum sér fjársjóði sem er góð undirstaða til hins ókomna og muni geta höndlaðið sanna líf sú Timoteus varðveig það sem þér er trúað fyrir og forðast hinar van heilögu hjekumar ráður og mótsagnir þeirrar speki sem er svo rangnemt og nokkrir hafa játast undir og orðið frá villingar frá trónni náð sem meðiður